A hangos könyvet a szerző Creative Commons licencel adta ki, ezért a hangos könyv változtatás nélkül szabadon letölthető és megosztható. Prológus Didergek a késő őszi ködben, de lehet, hogy csak nagyon ideges vagyok, azért koczannak össze a fogaim. Fázósan összehúzom szövetkabátom, gallériát felhajtom.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 Bólintott, kinyújtotta a kezét, majd megmarkolta az édességet. Tonkának eszébe jutott, órák óta itt van a kislány, és nem ivott semmit. Kivette az apró dobozos őszi és beleszúrta a szívószálat. – Pici macó! – kiáltott fel, és apró vékony ujjaival a doboz felé mutatott. – Tessék, így áll! Pici van rajta tényleg! Néhány ember elment mellettük.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 A kisúinál fél szemmel felnézett. Tehát? Tonka elmesélte a részegnőt a babakocsival, a kislányt, akit órákra kinhagytak, és azt, hogy adott neki hazafelé egy kis uzsonnát. Nagy súhaja fejezte be. Nem tudom, miért dolgozol abban a piszkos utcában. A te diplomáddal németet taníthatnál itthon, nem kellene ilyeneket látnod. Kirántotta a kezét a férfi tenyeréből.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 Beszélhetnénk végre arról is, ami miatt ide jöttem, hölgyem. A nő keze megállt a levegőben, is a lányra nézett. Levette keskeny olvasó szemüvegét, és megdörzsölte a szemét. Mit akar Én próbálom végezni a munkám, legyen türelemmel. Idegesen megrázta fejét, és nagyot súhajtott. Mikor halt meg az édesapja? Tonka felpattant. Az Isten szerelmére.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 Ó, borzalmas, az a szegény gyerek legalább bevet valamit, amikor itt volt. Igen, az a nő egy két lábon járó szeszkazán. Tényleg, mi lett a bejelentéssel? Azt mondtad, elmész a gyámügyre. Tonka a szemét forgatva mesélte el néhány napja tett látogatását a gyámügyi irodában. Ez a bürokrácia csodákozó? Mindig ez volt rendszerváltás? Nevetett az keserűen.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 Szia, hercegnő! mosolygott rá. Pici macó! mutatott a dobozos italra a kislány. Igen, mici macó, odaadom, így áll drága, ne sírj édesem! Hosszú ideig gugolt előtte, mesélt neki, megetette, míg a kislány megnyugodott. Nem akarta ott hagyni, de muszáj volt visszamenni, mert tági az ablakon keresztül integetett neki, a telefonra mutogatva.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 hiszen kilenckor már ott toporogtak a törzs vendégek az ajtaja előtt, várva a bebocsátást az ideiglenes menyországba. A babakocsis nő is állandó vendég maradt. Az apróság pedig, akárha óviba menne, a kapuai alatt várta édesanyja feltöltődését. Tonka nap mint nap ellátta étellel, itallal őt. Nem csak süteményt hozott a kicsinek,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 és nem ad ki semmiféle információt, mert ki tudja ez a pasas holnap meglátja a híreket, és felismeri őt vagy a gyereket. A udvarnál nagy volt a tömeg. Emese elaludt a kocsiban. A bészból sapka fél arcát eltakarta, ahogy kis feje ültében. Megkereste, honnan indul a szerelvény, ami már bent is állt a vágányon. Modern vonat volt, nem kellett magasra emelni a babakocsit.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 Itt van egy mesekönyvíró, aki szívesen eljönne hozzánk, aztán Tom L. Jones, vitorlázó kalandjai a föld körül, élménybe számoló és könyvbemutató. Tű, ez érdekes lehet, mit gondolsz, sokan eljönnének rá? Engem érdekel, mondta Annyesz a pultra könyökölve. Rendben, írok neki háta össze hozni valami jót. Aztán itt van egy nő, valami bútortervező vagy mi a csuda. Isabella Horn.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 – Adja meg a számát, ha meg tudok valamit, akkor felhívom. Rendben? – Rendben, és köszönöm – mondta András hálásan. Ez négy éve történt. Tudta, nincs értelme végigkutatni egész Ausztriát. Fogalma sem volt, mi lehet most Tonka vezetékneve. neve. Ezt pedig mégsem kérdezhette meg sőnúrtól, mert Nóra férjének adta ki magát. Lassan feladta. Érezte, a névváltoztatás is azt jelenti,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 amit András távozása után érzett. Újra látni őt, hallani a hangját, megérinteni a kezét. Lúd ha csak rágondolt. Micsoda egy hülye liba vagyok. Nem szabad többet látnom. Felkavar, összezavar mindent, én meg mint egy tüzelőszuka várom, hogy az ajtóban megjelenjen. Vajon megnősült? Izabella Horna szeretője? Nem. Túl öreg a nő hozzá. Bár ki tudja.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 majd egy vizes törölközőt tegyen a homlokára. Egy óra múlva aludt csak el. Már tizenegy is elmúlt. Tonka gyorsan lezuhanyozott és ágyba bújt. Holnap elmegyek az orvoshoz vele. Döntött el, és az aggodalom szétterjedt a melkasában. András és a könyvbemutató már mérföldekre volt.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 A égbolt a késő őszi napsütés arra csábította őket, hogy hagyjanak csapott papot, és ma szabadságolják magukat a könyvtárból, suliból. Kirándultak az erdőben, majd a völgyben betértek a mohás büfébe, ahol forró csokit és friss kiflit uzsonnáztak. Emese a lábát lóbázta a magas széken, szája kiflivel volt tele.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 Kisőrnagy, köszönöm a segítségét. Eladó. Nincs mit, higgyel, annak a gyereknek csak jobb lehet a sorsa ezután, mint az előtt. Kisőrnagy, honnan tudja? Eladó. Egy kivert kutya életénél bármi jobb. Kisőrnagy, még a halál is? Eladó. Nem válaszol. Gábor megdörzsölte a szemét. Este hat óra volt. Észre sem vette, hogy így elment a nap. Ervin dél körül elment. A két másik kollégájával nem is találkozott. Állítólag valami tovább vannak. Becsukta az aktát, a fiókjába zárta, majd kinyújtózkodott. Az ajtóhoz lépett és lenyomta a kilincset, ami nem engedett. Mint ha valaki kívülről bezárta volna azt. Néhányszor megrázta a kilincset, majd a kulcsjukba nézett. A kulcs jól láthatóan a másik oldalon volt a büdös francba. Szitkozódott halkan, majd megzörgette az ajtót. Hello! Valaki kinyitná az ajtót? ha -ho! Semmi válasz, bár hallhatóan kint még javában folyt a munka. Telefoncsörgés, fax, beszélgetések, néha egy írógép hangja. Talán pont ezért nem hallotta senki a kiabálást. Hát ez szép, mondhatom. Oda sétált az ablakhoz, a város fényei szikráztak alatta, de esélye sem volt arra, hogy az ablakon kimásszon, mert a hetediken voltak, ráadásul az óriási ablakok nem nyithatók, csak a tetején voltak szellőzők elhelyezve. Visszament az asztalhoz, a telefonhoz nyúlt, hogy a portát tárcsázza. A telefon töksüket volt. Ingerülten nyomogatta a gombokat, kereste a kábelt, ami hiányzott a falból, nem volt sehol. Ekkor kezdte sejteni, hogy valaki szórakozik vele. Belenyúlt a kabát zsebébe, hogy a mobiltelefonján hívjon segítséget, de hiába kereste, eltűnt az is. Ervin, a jó édesanyád! Suttogta bosszusan. Egyedül a kollégája volt a közelében egész nap. Senki más. Körülnézett. A folyosó felé, a plafon magasságában szellőző ablakok voltak, és úgy tűnt, nyithatók. Olyan 40x50-esek lehettek, akár a mosdók szellőző ablakai. Most törült csak igazán a vékony alkatának. Oda az egyik alá az íróasztalt, majd egy széket tett annak a tetejére, és felállt rá. Kinyitotta az ablakot, és kilesett. A folyosó üres volt. Átrakta lábait, majd lassan áttolta magát a keskeny ablakon, egy darabig függeszkedett, majd puhán a folyosóra huppant, akár egy macska. Leporolta a ruháját, és elindult a folyosón. A szemben lévő irodából kuncogászaja szűrődött ki. Azzanyátokat, sziszegte. Két lépéssel ott termett, majd hívvel benyitott. Nyolcan tizen álltak körül egy asztalt, ahol néhány doboz pizza, üdítőhevert, valamint az irodakulcsa, a telefonkábel, mellette pedig a mobiltelefonja. Beléptére mindenki elhallgatott, várakozón néztek, dühtől kipirosodott arcára. Végigpásztázta a szoborrá merevedett kollégáit. Némeik szájában még ott volt a falat, de nem rákta tovább. Némeik kezében a felemelt pohárból majd kicsurrant az üdítő. A szoba másik oldalán felfedezte a pufók Ervint, akinek kilógott a szájából egy pizzaszelet. Valaki csuklott. Gábor kivárt két percig, majd váratlanul elvigyorodott. Basszátok meg, éhes vagyok! Kiáltott, majd az asztalhoz lépett, Felemelt egy nagy pizza szeletet, és beleharapott. A szoborcsoport megélénkült. Nevetve folytatták az evést, ivást, néhányan megveregették a hátát, kezébe nyomtak egy dobozos kólát. Üdv a csapatban, kolléga! Jött innen-onnan. Ő pedig fellélegzett. Úgy tűnik, jól reagálta le a beavatási szertartást. Már azt hittem, itt mindenki olyan bunkó, mint ahogy alulról látszik. Mindenki az. Kiáltott rá egy majd két méter magas negyven év körüli férfi, akit Ferinek hívtak. Remélem is, bólogatotta mellette lévő, akivel reggel a livben találkozott. Szevasz, jó András vagyok, és bocssa reggeli miatt. Tudod, ez így megy nálunk első nap. És Ervin, hogy fért annó a szellőző ablakon? kérdezte. Hatalmas nevetés volt a válasz. Ervin a klotyóban töltött fél napot, mert valaki széntablettát csempészett a kajájába. Ervin bánatos arcát nézve Gábor úgy döntött, talán neki nem volt annyira nagy megpróbáltatás ez a kis torna. Este a vacsoránál mindent elmesélt Tündének. Jól felültettek. Hát jól. De nem sült rosszul el, az a lényeg. Rendesek tényleg. Ma reggel még azt hittem, hogy fél év is kell, hogy beilleszkedjek, elfogadjanak. És kiderült, hogy ehhez elég egy nap is, legalábbis a közvetlen kollégáimnál. Az asszony az állát az lére támasztva mosolyogva hallgatta. Szerette, ha férjének jó kedve volt. Ha ingerült, ideges, akkor olyan, mint egy durcás gyerek. Ezzel az idegeire tudott menni. Három éve voltak házasok, de eddig megúszták különösebb összezördülések nélkül. Ez inkább volt köszönhető tünde engedékeny természetének, mert kerülte a vitákat. Inkább belement a kompromisszumokba, mint hogy vitát kezdeményezzen. Gábor szerette, ha neki van igaza, bár sokszor nem volt, de a felesége hagyta, történjenek a dolgok az ő akarata szerint. Sokszor később jött rá, hogy tündének volt igaza, és lelki furdalása gyötörte, de utólag nem vallotta be. Az asszony óvónő volt a kerületben, és jó diplomataként próbálta megállni a helyét otthon is. Nem kellett több diplomácia itthon sem, mint az öt éves gyerekeknél. Gábor szívesen elmesélt neki mindent. És milyen munkát kaptál? Érdekes? Gábor felvonta a szemöldökét, jól megrágta a falatot, mielőtt válaszolt. Először azt hittem, hogy halálunalmas dolog, de azt hiszem élvezni fogom. De mégis mi az? Olyan felderítetlen, de még nem elévült bűncselekmények aktáit kell átnéznem, amelyeknél valahol elakadtak a szálak, és nem tudtak tovább lépni. Nincsenek lezárva, de elképzelhető, hogy találhatok bennük valami olyasmit, amit ők eddig nem vettek észre. Izgalmasnak hangzik. Remélem az is lesz, de ennél többet egyelőre nem mondhatok. Két hét múlva azonban újra felmerült otthon is a téma. Úgy érezte, egy helyben jár. Bár kollégái türelemre intették, ő úgy érezte, ez, csak nem találta meg a megfelelő kulcsot a zárhoz. Ha meg lesz a kulcs, onnantól minden pofon egyszerű lesz. Végignézte újra a tanúvallomásokat, a szülők környezetében élők vallomásait, az elvált férj nyilatkozatait, az anya vallomását, a szemtanúk vallomásaihoz visszatért, hát ha valamint megakad a szeme, valami összefüggésen. Kísőr nagy a végére járt mindennek, úgy tűnt. Megkereste a pékségből kilépett nő volt lakását, ahol most egy fogorvos tartott rendelőt. A férfi szerint intelligens, kedves lány volt az eladó, de nem tudja, hová költözött. A barátnője sem tudott mondani erről semmit. Valahol itt megszakadt a szál, mert a személyleírás abszolút nem egyezett meg az elkövető leírásával, tehát nem volt értelme tovább kutatni a kilépett kolléganő után. Egyik este vacsoránál úgy döntött, elmeséli a feleségének, konkrétan milyen ügyön dolgozik. A nőnek néha jó rálátása volt a dolgokra, mint kívülálló. Emlékszel, néhány éve minden tele volt egy elrabolt kislányról készült rajzal. A tévében azt mutogatták, az összes napilap is hozta hetekig. Valami rémlik, válaszolt az. Elvette az üres tányért a férfi elől, majd a mosogatóhoz lépett. Egész nap ennek az ügynek az aktáját olvastam. A szemtanúk vallomásait néztem át. És? Találtál valamit? Egyelőre nem. A férfi nagyvonalakban elmesélte a szemtanúk leírása alapján, mi történhetett. Tünde türelmesen hallgatta, miközben elmosogatott, majd a végén megszólalt. Egészen úgy tűnik, hogy mindenki sajnálta a gyereket, de senki nem tett semmit azért, hogy ez a helyzet megváltozzon, hiszen ez borzalmas. Minden áldott nap az a szerencsétlen kislány kint várta az anyját a kocsma előtt. Tűn, de Ilyen anyát? Azt hiszem megérdemelte, hogy elvitte valaki a gyerekét, mondta elgondolkodva. Hogy mondtad sziet? kerekedett ki Gábor szeme. Hogy érted? És ha valami aberrált ember vitte el a gyereket, aki aztán, mit tudom én, megkínozta, megölte, elásta, vagy a szerveit eladta. Igazad van, hátrált meg az asszony. Én csak arra gondoltam, hogy mi van, ha valaki olyan vitte el a gyereket, aki megelégelte, hogy így bánjanak a kislányjal. De hiszen egy csomó más lehetőség van arra, hogy az ember fellépjen az ilyenek ellen. Oktatta ki a feleségét. Mint például? Ott van a gyámügy. Be lehet jelenteni, ha az ember ilyet lát, tapasztal. Azok pedig utána járnak, és a szükséges, elveszik a gyereket a felelőtlen szülőktől. Lehet, hogy így is volt. Mármint, honnan tudod, hogy nem jelentette be valaki? Gábor elgondolkodva nézett a nőre. Erre nem is gondolt. Az akták közt ugyan nem látott semmit ezzel kapcsolatban, de egy próbát megér. Másnap első dolga volt, hogy a fővárosi gyámügyi hivatalt megkeresse, és azonnal időpontot kért. A moderni irodaházban fiatal, a huszas éveiben járó nő nyújtott kezet majd helyjel kínálta. Azt mondja, öt évvel ezelőtti bejelentések után kutat felügyelő. Gábornak jól esett, hogy felügyelőnek hívja a lány. Eddig még senki sem szólította így. Igen, szeretnék minden olyan bejelentéshez hozzáférni, amely a 7-8 és 9 kerületben lett dokumentálva öt évvel ezelőtt, vagy lehet hat évvel től is kezdeni. Javította ki magát. A nő nagyot sóhajtott. Nem lesz egyszerű. A költözés után rengeteg bejelentést digitalizáltunk, de korán sem az összeset. A legtöbb még az aktákban sorakozik. Mit gondol, lesz ide végignézni őket? Időm, mint a tengerhölgyem. Én erre a területre specializálódtam. Mosolyodott el Gábor. Rendben, kövessen felügyelő. 10 vagy 15 vaskos irattartó mappát kapott, valamint hozzáférést a további 3200 digitalizált bejelentéshez. Ezeket könnyebben átnézhette, mert bizonyos szavakra rákeresve csak azokat a találatokat adta ki a rendszer, amelyben konkrétan két év körüli kislányokról és alkoholista anyákról esett szó. Így ez leszűkült erre az időszakra nézve 500-ra. Úgy gondolta, először ezeket böngészi végig. Sajnos a gyámügy területéről sem erevlemezen, sem más egyéb módon nem lehetett kivinni az adatokat, így kénytelen volt ott helyben átnézni a dokumentumokat. Ez közel egy hétbe is beletellett, de semmit nem talált. Végül nekiállt állt átnyálazni a papírformátumú bejelentéseket. A második dosszénál megakadt a szeme Hámori Antónia nevén. A sok felesleges adat, hol lakik, mit csinál, kik a szüle és a többi után következett a bejelentés tárgya, tehát a Gödör nevű kocsma előtt egy nő rendszeresen otthagyja a két év körüli gyerekét. A bejelentés ugyan dokumentálva lett, de nem lett sem aláírva a bejelentő által, sem iktatva. Az is csoda, hogy egyáltalán megmaradt a dokumentum, mivel nem járt senki hivatalosan utána. Gábor izgatottan ment fel az irodába, ahol a fiatal nő, akivel első nap találkozott, átnézte a papírt. Persze, nem lett hivatalossá téve, mivel a bejelentő nem írta alá, még csak a pontos címmel sem erősítette meg a bejelentését. Sok ilyen van, és sajnos nincs egy elég kapacitása, hogy utána nézze minden ilyesminek. Húzta fel a vállát. Beszélhetnék esetleg a kolléga nővel, aki felvette a jegyzőkönyvet? Nézett reménykedve a nőre. Lássuk csak! Próbálta az kisilabizálni az ügyintéző nevét, majd a telefonért nyúlt. Évike, drága! Te tudod ki az a dolmányos né? Néhány másodpercig hallgatott, majd széttárta a szabad kezét. Igen, sajnálom. Én nem tudtam. Tudod, hogy csak két éve vagyok itt, köszönöm. Mi történt vele? Sajnos Dolmányos né három éve meghalt, rákos volt. Ó, sajnálom, igazából mindegy is, vagyis persze nem, de azt hiszem így is jó nyomra akadtam. Elvihetem ezt a dokumentumot? Hogy ne, persze. Remélem segítettünk. Ó, nagyon is sokat. Gábor felvillanyozva sietett vissza az irodájába, azonnal lázas keresésbe kezdett egy bizonyos, hámori Antónia felelhető lakcíme után. Tonka a sötét nappaliban ült a kanapén, a hajnali derengésben. Az ablakon keresztül figyelte, ahogy lassan kibújik a nap a közeli völgyből, átszüremlik a fák friss hajtásai közt. Az ajtóhoz sétált, kinyitotta. Megcsapta a hűs levegő, de jól esett neki. Belépett az ajtó mellé oda készített gumicsizmába, felhúzta kabátját, majd hozzá látott végigseperni az udvart, Összeszedte, kupac brakta a faleveleket, rendet rakott az apró fészerben, ahová csak hanyagul bedobálta ősszel a fahasábokat. Most katonás rendben sorakoztak, a nagyobbakat kihorta a nagy és a kisbaltával neki állt feldarabolni őket. Fél óra múlva égett a karja, a tenyere vörös volt, de nem törődött vele. Jól esett a fájdalom, az izmok gyötrése. Izzacsát cseppek gurultak végig a hátán, gerincén, s mint egy apró ereszcsatornán lefolytak a derekáig. Fel sem figyelt rá, de aprókat nyögött, majd minden fejszecsapásnál egyre hangosabban és hangosabban erőlködött. Sírt. Egyre hisztérikusabban, akár egy gyerek. Jól esett a sírás, a fájdalom, az izmai végsőkig való ösztökélése, hogy folytassa. Mikor elfogytak a hasábok, megtörölte szemét, egymásra pakolta az aprófát, majd a hátsó kerítéshez ment, neki állt a vékony nátkerítés befoltozásának. Az erdő felé nyíló részen több helyen apró lyukak támadtak, amit a rókák, borzok, egyéb rákcsálók nyitottak maguknak. Már majdnem dél volt, mikor befejezte. A nap magasan járt, langyos szél kergette a felhőket, Levette kabátját, visszament a házba. Lezuhanyozott, átöltözött, majd elindult a vonatállomás felé. Találkozott néhány könyvtári taggal útközben, akik érdeklődtek, mikor lesz újra rendszeres a nyitvatartás. A múlt héten az önkormányzatba is be kellett mennie ezzel kapcsolatban. A hivatal vezető elmondta, hogy tisztában van Tonka jelenlegi helyzetével, de ha ez így megy tovább, Kénytelen lesz új pályázatot kiírni a könyvtár üzemeltetésére, de ezt a legvégső esetben tenné csak meg, mert amíg a könyvtár működött, mindenki maximálisan meg volt elégedve vele. Megígérte, hogy a következő hónaptól hetente négyszer teljes nyitvatartással fog működni újra a könyvtár. A vonaton nem voltak sokan. Elővett egy könyvet, de öt percnél tovább nem tudta lekötni az a figyelmét. Azon tűnődött, hogy ha a kemoterápia sem használ, akkor mikor kezdik el az üssejt beültetést? Van-e donor, aki azonnal elérhető? Ő sajnos nem lehet donor, már előzőleg megvizsgáltatta magát. A professzor megnyugtatta, hogy ez nem egyedi eset, hogy az anya nem megfelelő donor a gyermekének. Tonka belevörösödött. Ha lenne emesének testvére, akkor az megkönnyíteni a dolgunkat, folytatta Bach professzor. De a donorlista is mindig változik. Lehet, hogy azonnal találunk megfelelőt, de lehet, hogy várni kell picit. Várni? Vajon milyen gyorsan csökken az esély a gyógyulásra, ha hónapokat vagy éveket kell várnia a megfelelő donorra emesének? Most marcangolta igazán a bűntudat. Ha a gyerek otthon az anyjával marad, talán több esélye lenne az életben maradásra. Emlékezett, hogy emesének van egy bátyja. A híradóban látta, amikor a szomszédjuk nyilatkozott, hogy a kislány bátyját Gyurit elszokta az apja hozni az otthonból, úgy látogatják meg a kislányt. Elhozta ide, és most azért kell hosszú hónapokat, talán éveket várnia, mert ő úgy döntött, az anyja lesz és felneveli mesét. Nem engedett újra utat a könnyeinek, mert lassan az állomásra ért a vonat. A peronon meglepetésére Andrást pillantotta meg, ahogy az a szerelvény ablakait fürkészte. Reggel kilenc óta itt dekkolok, és minden Kirchdorfból érkező vonatot megvártam, hát ha rajta leszel. Megcsókolt a tonkát, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, majd kézen fogta, és elindultak a kiárat felé. Honnan tudtad, hogy ide jövök ma? kérdezte a lány meglepetten, de hagyta, hogy a férfi vezesse. Jól esett most, hogy valaki törődik vele. Nem vetted fel a telefont, és bármikor odamentem a házhoz, az üresen állt. A szomszédod valami Alex mondta, hogy ide jársz naponta a kórházba a gyerekhez. Mi baja? Fordult szembe tonkával, végig a arcát a készfejével. Te is elég ramatyul nézel ki, kislány, nem alszol? Köszi, jól esik, hogy a bókjaiddal feldobod a napom. Próbált az mosolyogni, de csak valami idétlen vigyorra futotta. – De most komolyan, tudok valamiben segíteni? Tonka megfordult, megszaporázta lépteit, úgy válaszolt. – Nem igazán, ha csak nincs egy kis felesleges csontvelőd, ami megegyezik Kemesiével, Hogy mi? – fordította újra maga felé a lányt. – Krónikus mieloid leukémiája van. Az eddigi gyógyszeres kezelések sikertelenek voltak, és a kemoterápia is úgy tűnik, csak annyit ér, mint halottnak a csúk. Az egyetlen lehetséges út jelenleg a csontvelő átültetés, mivel az egészséges csontvelő erős, elősegíti a kemoterápiát, hogy az egészséges üsejtek megtelepedjenek a kiüresedett csontvelőben, hogy azok újra beindítsák a sejtermelést. Darálta a professzortól már milliószor hallott szöveget. Ó, nagyon sajnálom motyogta András, és megszorította Tonka apró öklét a tenyerében. – Van már valaki, aki? – nem fejezhette be a mondatot, mert Tonka közbevágott. – Nincs – mondta Fanyarul. A kemoterápiás kezelés hat napig tartott. Ez két hete volt. A professzor szerint a csontvelő regenerálódása néhány hétbe beletelik, de jobb, ha a kórházban marad addig emese, mert az esetlegesen fellépő tüneteket Fertőzéseket ott azonnal kezelni tudják. Egyszer vérátömlesztést is kapott. Tonka nagyot nyelt, majd folytatta. Az utólagos vizsgálatok alapján úgy néz ki, hogy az egészséges sejtek nem elég erősek, hogy az újabb kemoterápiás kezelés során életben maradjanak. Ezért szükség van egy ősejt donorra. Felnézett András arcára. Most várólistán vagyunk, de én nem is tudom, mi lesz így velünk. Biztos nagyon sok donor van. Vagy nem? Én is megnézetem magam, ha akarod, hát ha megegyezik a... Köszönöm, kevés az esély, de hát ha... Sajnos nekem nem egyezik. Húzta fel tehetetlenül vállát a lány. A kórház kapujához értek. Nem jöhetsz be velem hozzá. Tudom. Jól kifogtál rajtam, húzta el a száját András. Ne haragudj. Mentegetűzött a lány. Tényleg nem akartam. Emesének azt mondtam, hogy meghalt az apukája. Aztán néhány hónapja azzal állt elő, hogy talált egy képet az apukájáról a hálószoba fiókban egy dobozban. Én hülye megtartottam a képeim. Nem mondhattam azt neki, hogy nem kislányom, az egy másik bácsi. Mert az milyen már, hogy egy másik bácsiról van képem, az apukájáról meg nincs. Hiddel fogalmam sem volt, hogy valaha újra találkozunk. De mégis. Emelte fel állát a férfi, és megcsókolta. Tudod, hogy milyen kicsi a világ? Vigyorgott. Az, hagyta rá Tonka. Mindegy, kislány, valahogy majd kitaláljuk, mit tegyünk. Én bemegyek a professzorhoz, és megkérdezem, hogy lehet ilyen izé, milyen donorvizsgálatot kérni. Aztán később találkozunk. Add meg a számod, és majd csörög rám, ha kijöttél. Tonka bólintott, megcsörgette András mobéját, az pedig elmentette a számot. András, szólt a férfi után, ne felejtsd el, hogy itt Nórának ismernek. Pontosabban Frau Kahnokinak, Bach professzort keresd. Emese a kórházi ágyon ült és mesét nézett a szemben lévő tévén. Fejét világos kendő takarta, pont olyan színű, mint a szeme, ami most óriásinak tűnt az apró fehér kis arcában. Emese láttán felragyogott az arca. Anyu, nézd, a professzor lánya küldött nekem olyan videókazettákat, amelyik egy delfinről szól. Nagyon vicces. Mutogatott a tévé irányába. Tonka zöld kórházi ruhában volt. A steril szobába csak így lehetett bejönni. A fertőzés elkerülése véget. Leült Emese ágya szélére és átkarolta a kislányt. Nagyon cuki. Hogy hívják? Flipper! Képzeld, mindig segít annak a családnak, akik meggyógyították. Ha nagy leszek, én is állatorvos akarok lenni, és majd segítek a delfineknek is, ha betegek lesznek. Remek ötlet. Ettél ma már valamit? Emese elhúzta a száját. Annyira béna itt a kaja. Ennet kell, tudod, hogy megerősödj. Tudom, nyújtotta el a szót, majd megkérdezte. Hozol nekem is, Lert? Olyan csokisat. Azt úgy imádom. Meg gyümillét. Rendben, mindjárt átöltözöm, és lemegyek a büfébe is leért, meg gyümölcsléért. Ki volt az a bácsi, akivel a kapuban beszélgettél? Szegezte neki hirtelen a kérdést. Hogy mi? Vörösödött el Tonka. Eszébe sem jutott, hogy a kórháznak új alakú az épülete, s az ablak pont a másik oldalon lévő bejáratra lát. Emese úgy tűnik, hogy várta őt, hiszen nagyjából ilyenkor szokott bejönni hozzá, nap mint nap, és az ablakból figyelte, mikor érkezik meg. – Megy ismerősöm. Mm – Mhm. Csak ennyit válaszolt, majd hirtelen témát váltott. Hilde beküldte a házi feladatot anyukájával, aki képzelt vár és bejött a kórházba ultrahangos vizsgálatra. – És képzeld, már akkor a hasa, mint egy nagy dínye. Valóban. Hildének tesója születik. Anya, neked is akkora volt a hasad velem, mint egy nagy díjnye? Bújt Tonkához. Ó, igen, simogatta meg a fejét, majd puszit nyomott a kék kendő tetejére. Az ilyen kérdésektől rettenetesen érezte magát. Nem akart hazudni, de muszáj volt. Később lement a büfébe, hozott Islert, de csak a kórházi ebéd után ehette meg, ami ma nem is volt olyan rossz, mert Emese kivételesen szerette a harudacskákat, amihez kukoricás rízt adtak és majonészt. Tonka boldogan nézte, ahogy eltűnik a tányéról az ebéd, és Emese neki lát a tányérnyi lekváros islernek. Talán mégis van remény, hogy működik a kezelés. Két hét múlva hazaengedték Emesét a kórházból. András egy hétnél tovább nem maradhatott a városban, mert muszáj volt folytatni a munkáját, ami történetesen most Olaszországba szólította. Már jelentkezett donornak, de a vérminta alapján nem egyezte kemesével. Tudták, hogy ennek kevés is az esélye, de legalább megpróbálta. A kórházban rábeszélték, hogy felvegyék az önkéntes donorok listájába, Európában, talán így máshol valaki másnak megmentheti az életét. Az a baj tudja, hogy ezt kevesen tudják panaszkodott a laboráns, aki a mintát levette. Ez nem egy fájdalommentes eljárás egy egészséges embernek, de életeket menthet meg. A propaganda se olyan erős, hogy ezt mindenki felismerje. Nóra már bánta, hogy egykor jó ötletnek tartotta, hogy emesének azt hazudja, hogy András az apja, mert jó lett volna, ha találkoznak, összebarátkoznak. Így viszont bujkálni kellett, Nehogy a kislány ráismerjen a fényképen szereplő állítólagos édesapjára. Mielőtt elhagyták a kórházat, Bach professzor megadta a szükséges instrukciókat és szabályokat, amit otthon is be kellett tartani. Lehetőség szerint ne menjen a kislány emberek közé, mert az immunrendszere nagyon le van gyengülve, és könnyen elkaphat bármilyen betegséget, és az életébe kerülhet rossz esetben. A gyógyszereket rendszeresen... Időben kell beszedni, és a lédús diéta, már amennyiben étvágya van emesének, betartandó. Két hét múlva vissza kell jönnie a kórházba. A szervezetének egy kis regenerálódásra van szüksége, mielőtt kezdjük a kezelést, mondta Bach professzor, miközben jó indulatúan megveregette Tonka kezét, ami az íróasztalán nyugodott. Mit gondol professzor? Mennyi időbe telik, amíg alkalmas donort találnak? Nem szeretném hiú reményekbe kergetni fraukálnoki. A várólista hosszú, s bár a gyerekek soron kívüli előnyt élveznek, még így is több százan várnak megfelelő donorra emese előtt. De, emelte fel a mutatóját, az is lehet, hogy hirtelen akad egy teljesen megegyező donor, és néhány héten belül megtehetjük a megfelelő lépéseket. Jó lenne magán kívül egy közeli rokon, akinél lehet, hogy nagyobb esély lenne az egyezésre. Az a fontos, hogy ne veszítsük el a reményt. Bár tudom, erős nő, és emiatt nem kell aggódnom. Lehet, sóhajtott Nóra. Majd kezet nyújtott a professzornak, és visszasietett emese szobájába, hogy összepakoljanak. A kislány fellelkesült a hazameneteltől. Bár csontsovány volt, szeme alatt karikák sötét lettek, kézfején és csuklóján a kanülnyomai látszottak, arca kipirosodott. Tetvett a szobában, s mire Nóra visszaért, hóna alatt a plüsdelfinnel már készen állt az indulásra. Hilde édesanyja felajánlotta, hogy autóval hazaviszi őket. Úgy is hetente járt be a kórházba a terhessége miatt, így nem kellemesének sokat gyalogolni a pályaudvarra. Nóra nagyon hálás volt emiatt. Tudta, hogy a gyerek gyorsan elfárad. Hilde is velük volt, és a hazafelé vezető utat végig csacsogták a hátsó ülésen, Iskoláról, barátokról, új tanárokról. Nórát ez a régi szép időkre emlékeztette, amikor az iskolába menet hozzájuk csapódott Hilde, ő pedig magában mulatott a két plegykás gyerek szájon, míg az iskolába értek. Hilde édesanyja Mónika piros kissé kisé hajú asszony volt, hasonló korú, mint Nóra. Jókedélyű, folyton mosolygós és segítőkész volt ismerőseivel, de kész volt kiállni bárhol az igazáért, így néha összetűzésbe került az iskolavezetéssel. Nóra sok esetben látta, mikor becsapva maga mögött az igazgatói iroda ajtaját, állát felszegve és még magában hangosan reklamálva az iskolai szabályzatokat, hagyta el az épületet. Vezetési stílusa némi kívánnivalót hagyott maga után ugyan, de határozottsága nem adott okot különösebb nyugtalanságra. Szinte ráfeküdt a kormányra, Mára mennyire az óriási hasa engedte, úgy vezette a terepjárót, és sokszor az utolsó pillanatban jutott eszébe, hogy hol is kell bekanyarodni. A gyerekek jót mulattak a hátsó ülésen, mikor néha hirtelen jobbra vagy balra döltek, egymás belepaszírozva az autó oldalába. Nóra két kézzel kapaszkodott, de próbált nyugalmat terültetni magára. Mónika hirtelen felé fordult, úgy kérdezte. Minden rendben lesz? Hallottam, hogy Donorra vártok. Nóra az utat figyelte, s bár nem tudott vezetni, el sem tudta képzelni, hogy tudja ennyi ideig a nő levenni a szemét a forgalomról és egyenese haladni. Igen, úgy néz ki Donorra lesz szükségünk. De elég hosszú a várólista. Ott egy piros lámpa! Kiáltott fel hirtelen, és Mónika padlóig nyomta a féket. Minden rendben hátul! nevetett a visszapillantó tükörbe, de a gyerekek csak vigyorogtak. Ez olyan, mint a vidám parkban, kacagott emese, fejéről lecsúszott a kendő, s kopasz fejbőre kibukkant alóla. Én már megszoktam, vonta meg Hilde a vállát. Anyu mindig így vezetett, már a gyomrom sem fordul fel. Na, hát azért ennyire nem szörny a vezetési stílusom, hahotázott Mónika. Ebattak őike. Igazán szóljatok, ha tudunk valamiben segíteni. – Köszöntek el Nóra házánál. Köszönjük, nem felejtem el. Mosolygott, majd kézen fogta emesét, és benyitottak a házba. Nóra feldíszített mindent, akár egy születésnapon. Lampionok, színes szalagok, masnik voltak mindenütt. – Na, hogy tetszik? – nézte emese csillogó tekintetét. – Csuda szép, mint mese meseországban lennék, majd oda hozzá. Te vagy a legjobb anyuka a világon. Szeretlek, édesem. Hajolt le hozzá. Ha törik, ha szakad, én megszerzem neked a csontvelő donort. Nem engedlek meghalni. De ezt csak magában tette hozzá. Majd hirtelen ötlettől vezérelve, maga felé fordította a kislányt, és megszólalt. Van még egy meglepetésem. Gábor Ámori Antónia felszívódott. Gábor semmi újat nem talált, se az egész biztosítási pénztári befizetéseknél, se az adóhivatalban, ami alapján a nyomára bukkanhatna. A régi lakcímére folyamatosan érkeztek az adóhivatal felszólításai, hogy küldje be az adó bevallását. Egészségpénztárt nem fizetett az elmúlt öt évben, de láthatólag nem is vette igénybe azt. Nem voltak hiteltartozásai, elmaradt számlái, de a legutóbbi állandó lakcímén kívül nem lett bejelentve sehováse állandóra, se ideiglenesre. Beszélt a volt kollégáival, főnökével. Megtudta, hogy Antóniát becsületes, intelligens nőnek ismerték, aki beteg édesanyját ápolta éveken keresztül. Mikor az meghalt, eladta a lakást, és állítólag ebből akarta fedezni az egyetemi költségeit. Majd kilépett, és végleg eltűnt. Senki nem tudott róla semmit. Gábor megpróbálta megkeresni Ágit, Antónia legjobb barátnőjét, akit öt éve kisőrnagy is kihallgatott, de kiderült, hogy a nő néhány éve balesetet szenvedett és meghalt. Felkereste a nő szüleit, hát közvetve megtudhat valamit Antóniáról. Kedves lány volt, sokszor járt nálunk, mondta Ági édesanyja, aki először bizalmatlan volt a nyomozóval szemben, majd megenyhült, mikor kiderült, hogy csak mint esetleges szemtanuként szeretnék kihallgatni az öt évvel ezelőtti gyerekrablás kapcsán. Nem tetszik tudni véletlenül, hová költözött, miután eladta az édesanyja lakását? Fogalmam sincs, sajnálom. Ágival sokszor beszélgettek, hogy esetleg kimegy külföldre, mert nagyon jó volt a némete, tanított is itthon. Igaz, magántanulói voltak, de a nyelvtudása kitűnő volt. Tudja, a fiam is azért ment Ausztriába, mert jó volt a némete egész életében. Ma már nyugodtan lehet erről beszélni, hiszen jöhetünk-mehetünk, nem de? Persze, persze, mosolygott Gábor, és lelkesen jegyzetelte a hasznos információkat. Szerencsére Ági anyja szeretett beszélni, így nem sokat kellett kérdezősködni, magától folyt belőle a szó. Biztos Tonka is kiment külföldre, hát miért is nem mehetett volna, hiszen fiatal volt és nem függött már senkitől. Szegény, jó édesanyja többször kapott agyvérzést. Maga tehetetlenül feküdt otthon, csak Tonka volt neki, az ápolta, etette, itatta. Volt esetleg valakie Antóniának? Igen, azt hiszem volt neki valakie. Ha jól emlékszem, Andrásnak hívták. Ági sokszor beszélt róluk, hogy jó lenne, ha összeházasodnának, de Tonka nem akarta lekötni magát a fiúval, mert annak meg olyan munkája volt, hogy jött-ment a világban, sose tudott a fenekén megmaradni. Sokszor volt, hogy három-négy hónapra is eltűnt, majd hazajött, és minden ment tovább közöttük. A vezeték nevére nem emlékszik véletlenül? Ó, hát arra nem sajnos. De azt tudom, hogy elég jól menő lakberendező volt vagy mi. Még a kormánynak is dolgozott itt-ott, Tudja, ezek a politikusok sokat megengedhetnek maguknak. Igen, a kedves fia hol él most pontosan? Tette fel ártatlanul a kérdést. Az asszony hirtelen visszahúzódott és bizalmatlanul tekintett Gábor jegyzetei felé. Ezt is le akarja írni? kérdezte halkan. Ne tessék aggódni, csak formaság, hiszen ma már nincs jelentősége, ha valaki külföldön él. Próbált barátságosan mosolyogni a nőre. Ennyi információt összesen nem tudott meg az elmúlt hétben, mint most ebben a fél órában. Igaz az igaz, motyogta a nő, de már bánta, hogy kicsúszott a száján a dicsekvés, hogy a fia is külföldön él. Nem muszáj megmondania, de ha esetleg van mobil telefonszáma, azt megadhatná, hogy beszélhessek vele. Miről? Hát, ha ő is tud valamit Antóniáról. Esetleg segített neki tanácsot adni, hová érdemes menni, ilyesmi. Ó, hát igen, talán van neki száma, matatott az asszony a eszében, majd egy hosszú osztrák ország hívóval rendelkező számot diktált. A neve Peter Schön. Igazán nagyon sokat segített asszonyom. Köszönöm szépen. Nincs mit, bármikor szívesen segítek, ha a jó ügy érdekében kell tennem valamit. Remélem megtalálják Tonkát, és majd ő is tud segíteni maguknak. Igen, én is azt remélem. Alig várta, hogy visszaérjen az irodába, azonnal megkérte az egyik kollégáját, hogy próbálja meg kideríteni, hogy ki lehet az a titokzatos András, aki lakberendező, és a politikusok villáiba is van bejárása, akár külföldön is. Majd a telefonhoz ült, és tárcsázta Sőn számát. – Halló, Schön. hallatszott a férfi baritonja, szinte a második csengetésnél. – Üdvözlöm, Sőn úr! Holló Gábor nyomozó vagyok Magyarországról. – Tessék, miben segíthetek nyomozó? – kérdezte kisé meglepődve. – Először is igazán sajnálom, ami a Hugával történt. – Köszönöm. – volt a rövid válasz. – Őszintén szólva, a Huga barátnőjéről szeretnék megtudni egyet -egy s mást, ha ismerte. – Nem tudom, hogy ismertem-e, kire gondol? – Hámori antóniára. Sajnálom, soha nem hallottam róla, volt a tömör válasz. Úgy tudom, ági legjobb barátnője volt, esetleg adhatott neki néhány jó tanácsot, miután meghalt az édesanyja, és külföldre akart költözni, mert jó beszélt németül. Nem volt ilyen jellegű telefonhívás esetleg néhány évvel ezelőtt, vagy amikor járt, nem találkozott vele. Sajnálom, de nem emlékszem ilyen nevű hölgyre aki a Hugon barátnője lett volna. Esetleg egy András nevű férfira sem emlékszik? Honnan emlékeznék? lékeznék. a barátja volt, és Ági is ismerte. Nos, így hirtelen nem ugrik be, ki lehetett az illető. Értem, köszönöm a segítségét. Igazán sajnálom, hogy nem tudtam segíteni. Ha esetleg véletlenül mégis eszébe jutna valami, akkor kérem hívjon fel. A telefonszámomat valószínűleg kielezte a telefonja. Igen, elmentem a számát, de nem hinném, hogy bármi is eszembe jutna erről a névről. Péter Sőn szórakozottan kapirgálta az íróasztalon fekvő naptár fedelét. Valahonnan rém lett Antónia neve. Jó memóriája volt, ennek köszönhette a sikeres üzleti karrierjét, hiszen mindenkire emlékezett, az üzleti partnerei feleségeinek a neveire, milyen virágot szeretnek, hány gyerekük van, hogy hívják őket. Hízelgő volt mindenkinek, hogy odafigyel a részletekre. Az osztrák ingatlan piacon jegyezték a nevét, ismerték és elismerték. Hirtelen beugrott a név, hiszen néhány éve ági temetésén találkozott egy férfival, aki ugyancsak Antónia felől érdeklődött. De akkor ki az az Antónia? Furcsán érezte magát. A nyomozóval nem osztotta meg ezeket a kételjeit, nem mesélt Nóráról sem, aki ugyancsak Ági barátnője, és a jó némete miatt költözött Ausztriába, hogy új életet kezdjen. András. Ez volt a neve a férfinak, aki előbb Antóniáról, majd Nóráról érdeklődött, és kiderült Nóra gyerekének az apja, akit a nő elhagyott. Micsoda história! De a nyomozó azt mondta, Antónia barátja volt András. Megdörzsölte a homlokát, mert hirtelen belenyilalt a fejfájás. Este átgondolom újra az egészet, fogadta meg magának. Szeretett a dolgok végére járni, és ki nem állhatta, ha nem értett valamit. Gábor reménykedett, hogy esetleg ezen a szállon elindulhat, de most megrekedt. Volt egy olyan érzése, hogy köze van Antóniának a gyerekrabláshoz, hiszen nem furcsa, hogy pont akkor lépett ki a munkahelyéről? Eladta a lakást és füsté vált, amikor a gyerekrablás megtörtént. Visszatért a kollégájához, aki András lakberendező után érdeklődött. Van valami? Ült le a szemben lévő asztalhoz. Talán igen. Kardos András lakberendező, született 1971. szeptember 3-án. Több aloldali politikus, üzleti partnere, külföldön is ismerik, főleg Németországban, de Európa szerte dolgozik. Jelenleg valahol Olaszországban van, de ez csak feltételezés, mivel itt nem tart irodát, csak mint vállalkozóként van bejelentve. Remek munka, millió köszönet érte, vakarta meg szakállát izgatottan. Viszket? Baromira, forgatta a szemét. Még néhány napig tűröm, de lehet, hogy azután lehúzom az egészet a francba. Esetleg kérhetek még valamit? Ha esetleg találnál fotót Hámori Antóniáról?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 és a felé induló kislány előtt legugolt. Emese átfonta a karját, a nyakán, úgy ismételte meg: Nagyon vártunk, kapukám! Én is, én is nagyon. Csak ennyit tudott kinyögni, majd megsimogatta a törékeny kis alak hátát. Meghökkentette, és elérzékenyült az őszinte örömtől, ahogy fogadta őt a gyerek, de hirtelen nem tudott mit kezdeni az érzéssel. Soha nem volt gyereke, Esetlennek érezte magát ebben a szerepben. Tonka nagy levegőt vett, majd hadarni kezdett. Annyira örülünk, hogy meggyógyultál. Meséltem emesének, hogy évekkel ezelőtt balesetért, amikor külföldön voltál, és úgy beütötted a fejed, hogy elfelejtettél minket, aztán most, hogy újra meggyógyultál, eszedbe jutottunk, és megkerestél minket. Annyira jó, hogy ez így történt, nem? Tonka magas fejhangon sietve közölte ezeket a tényeket, nem hagyva időt, hogy András közbe vágjon, vagy emese gyorsan kérdezzem valamit. Kezét tördelve állt az ajtóban, szeméből potyogtak a könnyek, úgy tűnt, azonnal összeesik az izgalomtól és a várakozástól, hogy András miként reagál. A férfi lehúnyta a szemét, felemelte a pehely súlyú kis testet, aki még mindig a nyakát fogta szorosan, Nagyot sóhajtott, majd alig észrevehetően bólintott Tonka felé. – Hűvös az este, menjünk be! – mondta, majd az ajtón keresztül bement a házba Tonka mellett. – Bocsáss meg! – suttogta a lány, miközben András a kanapéra tette a kislányt, lefejtette nyakáról a karját, majd tüzetesen megnézte az arcát. – Milyen nagy lány lettél? – mosolygott rá. – Én még soha nem láttalak eddig élőben – de van egy képem rólad, mesélte Emese. Látod, neked legalább képed van rólam, de nekem egy sincs rólad. Adok majd, mert van sok, ugye, anya? Tonka hevesen bólogatott. Jó másfél óra is eltelt, mire Emese elfáradta sok kérdéstől és meséléstől, majd Tonka az ágyba fektette. A kislány ragaszkodott hozzá, hogy az apja is kísérje el őket, adjon jó pusit majd alig néhány perc múlva elaludt. Ez nem csak a fáradtságnak, az örömnek volt köszönhető, hanem az erős gyógyszereknek is, amit rendszeresen szednie kellett, amíg itthon volt. András lezuhanyozott, megborolt válkozott, átöltözött. Tonka törökülésben ült a kanapén, kezében boros poharat szorongatva várta a fejmosást, mert tudta, ez még jár neki. A férfi a pulthoz ment, Felnyúlt a másik boros pohár felé, majd hirtelen ötlettől vezérelve a csorba Miki Egeres bögrét választotta. Színültig töltve borral, leült a lányjal szemben, aki most a pohara tartalmát vizsgálgatta, és inkább nem nézett a másik szemébe. Eltelt így néhány perc. A félszára sportói végig siklott András Torkán, érezte, ahogy szétterül a melkasában, majd onnan lassan felszivárog az erején keresztül, a már igencsak kifáradt agyába, jótékony, langyos köddel borítva be fejét. Mikor ez megtörtént, úgy döntött, most már tárgyaló képes állapotban van, nem fog semmi bántót vágni tonka fejéhez, amit később megbánhat. Ránézett a nőre, aki most olyan törékenynek és sérülékenynek tűnt, akár egy tizenéves lány, kész mindenre, dühött támadásra, dacos hallgatásra vagy a sírásra. Halkan megszólalt. Tessék, hallgatlak. Tonka idegesen pislogni kezdett, majd egy hajtásra megitta a maradék bort, majd a poharat az asztalra tette óvatosan, vigyázva minden egyes mozdulatára, mert attól félt, a pohár szétrobban a kezében vagy az asztalon. Aztán Andrásra nézett, kiúzta a hátát és hangon megszólalt. Emesén nem segít a kezelés, a kemoterápia sem. A rákos sejtek folyton újra termelődnek, hiába a drasztikus terápia. Csoda, hogy bírja szegény kis teste ezt a megpróbáltatást. Száraz, vörös szemmel nézett körül, mintha most látná először a nappalit, a bútorokat, a tájképeket a falon, a mosatlant a konyhaasztalon. Ezért? kérdezte András. Nem. Vagyis nem csak ezért? javította ki magát. Szükségem van a segítségedre. Itt vagyok. Mondtam, hogy segítek. Hajolt előre a férfi. Nagyon sajnálom, amin most át kell mennetek, és segítek, ahogy tudok, bár nem tudom ebben a helyzetben mit tehetnék. A legvégső esélyünk a csontvelő donor. Több millió donor tartanak nyilván a világon. Ezt mondta a professzor. Ez jó hír, nem? Az lenne, ha Emese nem tartozna azon betegek közé, akinek a szövet egyezősége azzal a több millió donorral egyenlő a nullával. Van egy váró lista, de napról napra lejjebb és lejjebb csúszunk. Az időnk viszont fogy. Nem várhatunk hónapokat, éveket, hogy valakit találjunk, aki megmenti őt. Tehát, tehát, Andrásnak egysejtése támadt, és nem tetszett neki a dolog. Tehát el kell mennem Magyarországra, és meg kell keresnem Emese bátyját. Sóhajtott tonka. A legnagyobb esély az egyezőségre a tulajdon testvére. Még a szülei sem biztos, hogy egyeznek, de a testvére több, mint 80 százalék. András kikerekedett szemmel nézett, megrázta a fejét. Honnan? Honnan tudod, hogy van testvére? Kérdezte, bár tudta a választ azonnal, és beugrott neki a plegykalapok elején vigyorgó tizenéves fiú, akit valami Pitvillovicsnak hívtak. – Van neki, tudom, és láttam a tévében, amikor, mielőtt eljöttünk ide. – Ezért kellek én, hogy addig gondját viseljem emesének. mesének? – Miért nem küldesz inkább engem? Kevésbé lennék gyanús. Tonka hevesen rázta meg a fejét. – A jó ég mentsen, hogy bajba keverjelek. Ha kiderül, hogy miért kell a fiú segítsége, és esetleg a rendőrség tudomására jut, így is, úgy is felelnem kell, és nem szeretnélek téged is belerángatni a dologba. Gondolj csak bele, soha többé nem kapná munkát a politikus barátaittól, ha kiderülne, priuszod van. És a bűnpártolásért is börtön jár. András átült tonka mellé és magához húzta. Nincs más választás, kislány? Nincs idő, Válaszolt a lány halkan. Bocsáss meg azért, hogy így belehúztalak a dologba, de kire hagyhatnám a gyereket, ha én esetleg hetekre eltűnnék, hogy felkutassam a testvérét. Vagy akkor, ha esetleg... Elhallgatott, majd halkabban folytatta. Ha esetleg börtönbe kerülök emiatt, és emese meggyógyul, kiviseli majd gondját. Te vagy az egyetlen ember, akire rámerném őt bízni. Te vagy az egyetlen barátom Ondrás. Azért örültem volna, ha nem állítasz késztények elé. Vagy azt gondolod, hogy olyan kőszívű vagyok, hogy nemet mondjak egy ilyen kérésre? Ne haragudj. Hiba volt, de nem kockáztathattam. Hm, ha te egyszer valamit a fejedbe veszel, csókolta meg a melkasán pihentető feje búbját a lánynak. Hallgatásba burkolózva ültek egy darabig. Kintről beszűrődtek az erdő hangjai, ahogy a fák lombjaiba belekap a szél, majd egyre dühöttebben rázza a még zsenge friss hajtásokat. Elerett az eső, végig kopogott az ablakon és a verandatetőn. Amikor gyerek voltam, vihar idején bebújtam az óriási szekrénybe, amely az egyetlen szobánkban állt, szólalt meg Tonka halkan, mintha mesét mondana. Elemlámpával és egy marok sejem cukorral felszerelkezve beültem, anyám valaha volt mennyasszonyi ruhájának dobozába, és egy ősrégi magazinba temetkeztem. Milliószor néztem már, és ismertem a papír és a levendula keverékének szagát, amit anyám apró párnácskákba akasztott fel a ruhák közé, hogy a moly ne rágja meg a szövetet. Sokszor elaludtam, és csak jó pár óra múlva fedezték fel, hogy ott vagyok. Először tűvét az egész házat, az utcát utánnam, és már azon voltak, hogy átmennek a szomszédba, felhívják a rendőrséget, amikor apám kinyitotta a szekrényt, hogy a kabátját kivegye, és ott találta megsárgult mennyasszonyi ruhán édesdeden bóbiskolva. Halkan felnevetett. Persze, lelettem teremtve, de ezután vihar esetén azonnal ott kerestek. Az én anyám naftalint a ruhák zsebébe, mondta András utálkozva. Még mindig az orromban van az a semmihez sem hasonlítható bűz, ami a kabátokból áradt. Nem csodálom, hogy a mojlepkék a közelébe se mentek a szekrénynek. Fáradt vagyok. Gyere, feküdjünk le, állt fel tonka, és kezét nyújtotta a férfi felé. Biztos vagy benne, hogy nem lesz furcsa emesének, ha reggel itt talál veled az ágyban? Nyugodj meg, ilyen boldognak már rég láttam, és erről tetehetsz. Biztos vagyok benne, hogy csalódott lenne, ha nem találna itt, amikor fel kell. Úgy sem lenne erőm bárhová is menni. Szinte egyhuzamban vezettem idáig Firenzéből. De holnap vissza kell indulnom. Tonka rémült arcát nézve felemelte a kezét. Muszáj eligazítanom a munkásokat. Egy hetet adj, és igyekszem elvégezni az ottani munka nagy részét. Addig te elintézed az utazásoddal kapcsolatos dolgokat. Rendben, de ugye megígéred, hogy visszajössz. Hagytalak én már valaha is cserben? András hangja sértődötséget takart. Igazad van, te soha nem hagytál engem cserben, ezzel szemben én már többször is megtettem veled. András átkarolta tonka vállát, és a hálószobába mentek, de előtte még benéztek Emese szobájába, aki mit sem hallott a kinti viharból, mélyen aludt az ágyában. Egymáshoz bújtak Tonka ágyán. András mély álomtalan szakadékba zuhant, Tonka pedig órákig gondolkozott a tervén, de sokkal könnyebb volt a lelke most, hogy végre van kivel megosztania ezt a terhet. Egyedül állt a peronon, mikor az express befutott. Senki más nem szándékozott Kirchdorfból elutazni ilyen korai órán. Fél öt volt, de a hajnal már derengett, tekintve, hogy március vége volt. Csendben hagyta el a házat, nem ébresztette fel Andrást, akivel tegnap késő hagyták el a kórházat. A kislány állapota az utóbbi hétben rosszabbra fordult. Újabb transfúzióra került sor, folytatták a kezelést, amint megkapta a friss vért. Egész nap csak álom és ébren lét között lebegett, szinte alig látszott ki a takaró alól. A professzor megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy ne romoljon tovább az állapota. András és Emese jól összebarátkoztak, szerencsére a kislány nem sokat kérdezősködött a múltról, inkább az érdekelte, most mit csinál az apja, és rajongva este annak minden szavát. Így könnyebb volt elindulni, hogy valaki van, aki bekapaszkodhat. A professzor először nem értette, hogy miért akartunk a Magyarországra menni, hogy donort szerezzen, de a lány végül elmesélte neki, hogy emesét örökbe fogadta, de tudomása van arról, hogy a kislánynak van egy jóval idősebb testvére is. Ó, már értem, miért nem egyezett az RH faktor, bólogatott a doktor. Miért nem mondta ezt előbb Nóra? Bocsásson meg, de nem gondoltam, hogy ennek ekkora jelentősége van, hiszen akár egyezhetett is volna, nem? Akár. Hagyta rá a doktor. De jó ötlet, hogy megpróbálja. Remélem, sikerrel fog járni. Minden esetre igyekezni fogunk, hogy addig is fenntartsuk a mostani eredményeket. Várjuk vissza. És ne aggódjon. Emese jó kezekben lesz. Igyekezni fogok. Remélem, csak néhány nap kell, hogy elintézzem a formaságokat, ha Emese testvére hajlandó vállalni a donor szerepét. Feltéve, ha megtalálom, és rá tudom beszélni tette magában hozzá. Emlékezett a fiúra, és őszintén remélte, ha ki is került már az intézetből, nem az apja és az anyja nyomdokait követte, s nem vált alkoholistává, vagy ne adj Isten börtöntölteléké. A nehezebb az lesz, hogy elmagyarázza a fiúnak úgy a történteket, hogy az ne rohanjon azonnal a rendőrségre. Talán megérti, hogy a testvérének az élete múlik az ő döntésén. Persze arra is gondolt, hogy azt majd nem érdekli az egész, de abban az esetben legfeljebb pénzt fog felajánlani. Most bánta csak igazán, hogy a magyar útlevelét nem cserélte le, nem kérte az állampolgárságot az osztrák hatóságoktól. Rettegett, hogy felfedezik a csalást a határon, s így már a kezdet-kezdetén bajba kerülhet, mielőtt még megkereshetné a fiút. Kockáztatni viszont muszáj volt, mert a gyerek élete volt most a kezében. András budapesti lakásában fog lakni, így szerencsére nem kell végig idegeskednie a szállodai foglalással kapcsolatos dolgokat. Andrásnak elég volt egy hét, hogy rendbe tegye a Firenzei ház körüli legfontosabb dolgokat. Egy olasz ismerőse vette át a munkát, akiben megbízott. A jutalékot, amit a lakás átvételekor kapnak, elfelezik. Mire András visszatért Kirchdorfba, Tonka is elintézte az utazással kapcsolatos teendőket. A legkevésbé törődött most azzal, mi lesz azután. Egyetlen dolog lebegett a szem előtt, hogy megtalálja, majd elvigye a fiút a kórházba, ahol emese fekszik. Hirtelen beléhasított egy gondolat, mi van, ha a fiú csak féltestvére a kislánynak? Ha az apjuk közös, de az anyjuk nem? Vagy fordítva? Ó, talán még akkor is több esély van, mintha nem tennék semmit. Csak várnánk a csodát, hogy egy napon felkerülünk a donorlista tetejére. De lehet, hogy addigra már túl késő lenne, gondolta. A vonat lassított, az automatikus ajtó kinyílt Tonka előtt. Egy kisebb bőröndöt hozott, ezzel is erősítve magát abban a tudatban, hogy néhány napon belül visszatér. – Tonka! – András a futástól kipirulva közeledett, megfogta vállát, Magához ölelve megcsókolta. Ki akartam veled jönni? Miért nem szóltál? Nem akartalak zavarni. Tegnap későn értünk haza a kórházból. Gondoltam, jó, ha kipihened magad, mielőtt bemész emeséhez újra, és úgyis csak néhány napról van szó. Halt el a mondat végére tonka hangja. András végignézett rajta. A lány ritkán viselt minket, Éppen ezért a természetességével együtt olyan volt az arca, mint egy tizenéves lánynak. Most kipirult a reggeli sietségben, félhosszú barna haját általában feltűzte, de most csak lazán pihent a vállán, bekeretezve arcát. Szemes arkában a néhány szarkaláb már jelezte, hogy elmúlt harminc, de inkább a mosoly csalta elő azokat. Fel kell szállnom. Szakította félbe a lány az arcán tartott leltárt. – Szeretlek! – mondta András. Tonka szája megremegett. – Igérd meg, hogy visszajössz! – Visszajövök! Hangjából az eltökéltséggel vegyült félelem hallatszott ki. A kalauz sípja hasított az állomás csendjébe. Tonka felvette bőröngyét a peronról, megigazította vállán a táskáját, és fellépett a vonatra. – Vigyázz addig is! – mondta halkan, miközben az ajtó lassan becsukódott. Mintha a sajátom lenne, válaszolta a férfi. A vonat lassan elindult. Tonka sokáig nézte az ablakból a férfi távolodó alakját, ahogy ott állt zsebretett kézzel. Tudta, komolyan gondolta, amit mondott. Emese jó kezekben lesz. Gábor Tudom, hogy szabad kezet adtam ebben az ügyben, és azt hittem, majd hónapokig elbabrá vele, de úgy hallottam valami olyasmire akadt, ami elkerülte annó a mi figyelmünket, tizedes. Gábor a százados asztalának másik oldalán foglalt helyet. A kényelmetlen műanyag szék pontosan tudta a dolgát, vagyis azt, hogy ne akarjon sokáig itt időzni, aki ide leül. Tarnóci százados, alig leplezett izgatottsággal kérdezősködött az ügyről. Gábor elégedetten sóhajtott. Eszébe sem jutott volna, amikor néhány hete elkezdett dolgozni, hogy hamarosan a százados figyelmének középpontjába kerül. arcot próbált vágni, de mint ilyenkor mindig, arca kipirosodott izgalmában, hogy beszámolhat a fejleményekről. – Mi a következő lépés? – kérdezte tőle a felettese. Gábor beletúrta a szakállába. Amennyiben sikerül képet szereznem hámori Antóniáról, már könnyebb dolgunk lesz. Kiadom a rendőrkapitányságoknak, valaki csak felismeri. Hangja elbizonytalanodott, ahogy a századosra nézett, aki most felvont a sűrű ősszemöldökét. Gáborta a nagyapjára emlékeztette a hatvanas éveiben járó jóindulatú férfi. Tudta, hogy egyenes, őszinte ember és nagyon segítőkész. Van egy teóriám, vágott bele inkább. Halljuk, fiatalember. Az az érzésem, hogy Hámori Antónia külföldre szökött a gyerekkel. Esetleg Ánéven. A barátnőjének van egy bátyja, aki Ausztriában él, Péter. Néhány éve segített egy hasonló hölgynek munkát, lakást szerezni. Megkérdezte az illető nevét. Nem, vagyis amikor említettem Antónia nevét, ő letagadta, hogy ismeri. Beszélnie kell vele még egyszer, és valahogy kiszedni belőle a nevet. Ha megtudjuk az álnevet, az osztrák hatóságok segítségünkre lesznek. Rendben, megpróbálom, ígérte. Van még valami? Egyelőre eddig jutottam, százados úr. Pattant fel, megkönnyebbülten a kényelmetlen székből Gábor, és akaratlanul is vigyázva vágta magát. Hát csak igyekezzen holló tizedes. Mosolygott jóindulatúan a százados, és egy biccentéssel elbocsátotta Gábort. Azonnal a telefonhoz ült, és tárcsázta Sön Péter számát. Guten Morgen! Das Péter Sön Büro! Búkta egy kellemes női hang. Gábor összeszedte német nyelvtudását, ami nem volt több néhány szónál, és megkérdezte, mikor beszélhet Sön úrral. A titkárnője felírta Gábor számát, mivel Sőn néhány napig nem lesz az irodájában elérhető, megígérte, hogy átadja az üzenetet. A mobiltelefon számát sajnos nem volt hajlandó megadni, rendőrség ide vagy oda. Kénytelen lesz várni. Úgy döntött, addig sem tétlenkedik, visszamegy Sőn édesanyjához, háthalkad valami képes lap vagy levélke, amit a lányának küldött Antónia külföldről. Ági édesanyja bizalmatlanul szemlélte, ő pedig megpróbált mosolyterültetni az arcára. Az asszony úgy nézett rajta végig, mintha most látná először. A biztonsági zárat sem ki, úgy kérdezte: Miben segíthetek? Bizonyára emlékszik rám. Néhány napja itt voltam, és beszélgettünk a lányáról, a fiáról. Valami rémlik forgatta a szemét az. Feltennék még néhány kérdést, ha néhány percig. Nem igazán. Nincs is, mit mondanom már. A lányom meghalt, Isten nyugosztalja. A fiam külföldön él, nincs már mit mondanom. Hagyjon kérem békén. Váltott át az arca. De tényleg csak néhány kérdésről lenne szó. Esetleg kapott a lánya külföldről lapot a barátnőjétől? Kitől? Antóniától. Nem. – Biztos benne? – Mondja, teljesen hülyének néz. Hetven éves vagyok, de azért még nem vagyok szenilis. Mit akar tőlem? – A segítségét – vallotta be őszintén Gábor. – Azt hiszi, nem tudom, hogy a fiamat zaklatta, kerekedett ki szemrehányúan a nőszeme. – De hát nem volt titok, hogy fel fogom hívni. – Hagyjon nekünk békét, nyomozó úr! – csukta az orrára az ajtót, hogy csak úgy visszhangzott a kihalt lépcsőház. Gábor nem értette, mi ez a nagy pálfordulás, hiszen legutóbb alig lehetett leállítani a nőt, csak úgy dölt belőle a szó. Most pedig se vele, se a fiával nem lehetett beszélni. Végül belátta, hogy ennél világosabb bizonyíték nem is lehetne arra, hogy hámori Antónia a fején bizony nem kevés vaj van, és valószínű, hogy ezt ők is tudják. Elővette újra a papírdossziét és átnézte. Úgy döntött, megkeresi a kislány szüleit, hát ha legalább a gyerekről talál valamit. Pitvilovics Sándorné született a képét nézve az abszurd vezetéknév láttán elmosolyodott. A nő alkoholizmusa ordított a fotóról. Pitvilovics Jakab és a fia, Pitvilovics György. Jakab 45 éves, és volt ideje megtapasztalni a büntetés végrehajtás, szerény körülményeit itt-ott az országban, így a címe is megvan. A kislány bátyja nevelő otthonban élt, mikor az eset történt, pontosabban öt évvel ezelőtt, de akkor 14 éves volt. Mára már valószínű, hogy kikerült onnan. Neki nincs Priusza. Egyelőre. Tonka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 Egy Pitvillovics Györgyöt sem talált, viszont volt Ernő, Oszkár és Emílió. Előfordulhat, hogy rokonságban vannak, tehát elkezdte tárcsázni az első számot. Jó napot kívánok, Pitvillovics Györgyöt keresem, mondta az izgalomtól reket hangon, mikor egy fiatal nő a második csengetésre felvette a telefont. Nem ismerek ilyet, mondta a nő szárazon, majd azonnal letette a telefont.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 a másikban reklámszatyortáska. Csak egy percre ugrottak be munkából jövet. Majd néhány óra múlva botladozva igyekeznek haza. Tonka lelassított, felhajtotta a gallériát, oda az egyik férfihez, aki úgy, ahogy nagyjából bizalomgerjesztő benyomást keltett benne. A férfi ötven éves lehetett. Kék, szerelőoverája zsebéből csavarhúzók lógtak ki innen-onnan. Alacsony kövérkés termetén feszült az overál, kezében reklámszatyrott lóbát, és hevesen magyarázott a szemben lévő két másik overállos férfinak. a közelebb lépett. Jó estét! Elnézést! Véletlenül nem ismerik Pitvidlavics urat? A három férfi felé fordult. Az alacsony felnevetett. Urat! Azt nem ismerek. De ismerem a jakabot. a halványan elmosolyodott.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 Gyuri felé araszolt, az egyre növekvő tömegben, majd megszólította. Elnézést! Pitvilovics, György! A fiatalember jó egy fejjel volt nála magasabb, barna haja fél oldalasan fette a homlokát. A szeme ugyanolyan sötétkék volt, mint az apjái, és mint emeséi, gondolta Tonka. Jó képű volt a maga módján, arca értelmet tükrözött, még nem vette el az eszét az alkohol,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 s az öreg azonnal felkapta a fejét, és körül körülnézett, de mivel Gábort nem követték egyenruhások, és rendőrautót sem látott a közelben, kissé leeresztett a hirtelen ijegységből. Nem veszünk semmit, morogta és lenyomta a rózsdás kilincset. Gábor elővette az igazolványát, s a közben odaérkező Gyuri is láthatta, hogy nem házaló ügynök a szakállas pasos. Mit akar? Tiszta vagyok három éve,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 aki cseltneselt és a fegyverrel hadonászni kezdett. Gyuri pedig a háti zsákkal csapott oda először, majd a bal kezével sújtott le, mikor az apja a zsák felé fordult. Gyuri őkle halántékon találta, de pont ebben a pillanatban a fegyver is eldördült, és mindketten a padlóra zuhantak. Gyuri úgy érezte, mintha megégette volna az oldalát, majd a meleg vér végigfolyt a bordáin. Elszédült,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 Átfogta vele a melkasát, hogy az oda szorítsa a pólót a sebre. Két utcára volt a játszótér, ahol egy kút is volt. Mire odaért, már vacogott. Megmosta kezét a kútnál, és magára húzta a kabátját. Pihent egy keveset, majd felgyalogolt a legközelebbi telefonfülkéig. Nagy zsebében még mindig ott volt Nóra telefonszáma. Aprót kotort ki a másik zsebéből, és reménykedett, hogy hajnali fél háromkor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 Itt a névjegye is. Húzta ki a farmer zsebéből a galacsinná gyűrt névjegykártyát Valami holló, Gábor. Akkor sietnünk kell, mondta halkan Tonka, és kiment a szobából. Gábor Megvan a kép. Tessék! A nőről. Hámori Antóniáról. Ó, szuper, köszönöm. Gábor átvette a kollégától a képet, ami egy közel tíz évvel ezelőtti fotó volt. A pékség dolgozóiról készült. Középen egy magas férfi, a tulajdonos, mellette két oldalt egy-egy péklegény, és a három alkalmazott az előtérben. A jobb oldalon bekarikázva az egyikük, feltehetőleg Antónia. Honnan szerezted? Ki lehet nagyítani? Felhívtam a pékséget, és az egyik nő. Ez itt, mutatott a másik szélén lévő szőke, lófarkas fiatal lányra, azt mondta, van egy képe, amin rajta van Antónia, és a barátnője Ági. Sajnos ő már meghalt néhány éve. Igen, tudom. Mit gondolsz, fel lehet nagyítani és egy picit javítani a minőségén? Fordította a fény felé a kissé elmosódott arcokat. Odaadom a technikusoknak, azoknak van valami programjuk a számítógépen, azzal szerintem kinagyítható. Mikorra lesz meg? Fogalmam sincs, vakarta meg a fejét a fiatalember. Talán napra, de nem ígérgetek az ő nevükben semmit. Akkor addig várok. Gábor türelmetlen volt. Sejtette, hogy Antóniának van köze a gyerekrabláshoz, de egyszerűen nem tudta, hogy tudna a nyomára bukkanni. Ha a kép a kezében lesz, talán többet meg tud majd. Másnap délután a kezében volt egy kinagyított kép csak a lányról. Barna váligérő haja volt akkor, szerényen mosolygott a kamerába, középtermetű filigrán alkat. Csinosnak mondható. Az első gondolata az volt, hogy újra felhívja Sőn Pétert. – Halló, Sőn! – hangzott a férfi baritonja. – Üdvözlöm, Sőn úr! Holló Gábor vagyok, talán emlékszik rám. – Ó, igen, Gábor, a nyomozó, ugye? – Igen. – Eszébe jutott valami azóta, mióta utoljára beszéltünk? – Hát, euh, sőn elbizonytalanodott. Nem igazán volt kedve megosztani a nyomozóval, ami a fejében motoszkált, mióta utoljára beszélt vele. És egyébként is valószínű, hogy csak valami semmit mondó dolog, hogy egy András nevű emberrel is beszélt Ági barátnőjéről, és az a férfi ugyanúgy Antóniát kereste, holott ő emlékszik, hogy Ági barátnője Nóra volt. És a legutóbb ez a nyomozó is erről a nőről érdeklődött. Nem, ez nem az ő dolga. Nem fog belefolyni. Igazából nem nagyon volt időm ezen gondolkodni, de nincs is nagyon, mint nyomozó úr. Elég elfoglalt üzletember vagyok, tudja? Persze, persze. Nyugtászta Gábor. Azonban van egy fotóm. Esetleg van valami mód, hogy eljutassam önhöz, talán faxon? Vagy beszkennelem a számítógépbe és elküldöm önnek e-mailben. Mit szól? Milyen fotó? kérdezte az feszengve. Egy fotó Ági barátnőjéről, Hámori Antóniáról. Háta felismeri. Talán látta már. Rendben, küldj el úgy, de nem ígérhetek semmit. Sőn hangja tartózkodó volt, és kissé türelmetlen. Bár igazán kíváncsi volt a képre, mert már ő is szerette volna tudni, hogy Nóra és Antónia egy és ugyanaz a személy. Köszönöm, Sőn úr. igazán kedves, hogy segít. Ha megadja az e-mail címét, egy fél órán belül ott lesz a kép, és ha nem tartja tolakodásnak, újra felhívom majd. Rendben, hagyta rá, majd megadta az e-mail címét a nyomozónak. Húsz perc múlva döbbenten merett a számítógépe képernyőére, hiszen ez a nő Kálnoki Eleonóra. A kedves lány, aki a kislányával érkezett hat éve a városba, ő pedig segített lakást bérelni neki, és a legfontosabb dolgokat megmutatta. Bankszámla fiókot nyitottak, megmutatta a legfontosabb hivatalokat, segített pénzt váltani. A kislány még apró, talán két vagy három éves volt. Nagyon ragaszkodott az anyjához. Állandóan a nyakába lógott, de nem nagyon beszélt. Nóra viszont kiválóan beszélte a nyelvet. Mondta is neki, hogy így nem lesz nehéz munkát találni a városban. De a lány nem akart itt maradni. Azt mondta, tovább megy, de pontosan hová, azt nem közölte. Tetszett neki Nóra, nem bánta volna, ha itt marad a közelben, talán lehetett volna köztük valami. Igaz, ő jó tíz évvel volt nála idősebb, de mit számít az? A lány azt mondta, hogy özvegy, ő pedig valahogy soha nem jutott el odáig, hogy megnősüljön. De Nórát el tudta volna képzelni az oldalán. Csinos, intelligens nő volt, tudta jól, mit akar, látszott, nem szorú sok segítségre. Mindenhez hozzá tudott szólni, bármiről is beszéltek. Sajnálta, hogy továbbállt. De akkor mi lehetett a háttérben? Miért titkolta a nevét? Miért keresi a rendőrség? Fél óra múlva Gábor újra hívta az osztrák üzletember számát. Sőn úr, ismerős volt a kép? Nem is tudom, mit mondjak, nyomozó. Miért keresik ezt a nőt, megtudhatom? Gábor néhány másodpercig gondolkozott, majd úgy döntött, hogy elmondja az okát, talán úgy könnyebben megnyílik, ha egyáltalán tud valamit. Egy gyerekrablás ügyében nyomozunk, és alapos gyanunk van arra, hogy Hámori Antóniának volt köze a hat évvel ezelőtti bűncselekményhez. Sőnnek elakadt a szava. Itt van még uram? Igen. Tehát ismerős a hölgy? Igen. Ez remek? Gábor szíve hevesebben kezdett verni. Mit tud róla? Ez a hölgy Kálnoki Eleonóra néven érkezett hat éve a városba. Ági Hugom kérte személyesen, hogy segítsek neki a kezdeti nehézségekben. Azt mondta özvegy: Egy két-három év körüli kislánya volt. Segítettem neki néhány dologban, majd pár hónap múlva elköltöztek a gyerekkel. Gábor újongott magában a hirtelen kapott információktól. Biztos ebben, Sőn úr? Igen, felismertem a hölgyet. Sőn, néhány másodpercig hallgatott, majd halkan megkérdezte. Ezek szerint a gyerek... A gyerek... Feltehetőleg az a kislány volt, aki támori Antónia, aliasz kálnoki eleonóra magával vitt. Elnézést nyomozó, most le kell tennem. Teljesen meg vagyok zavarodva. Ez a hölgy, szóval, nem tűnt gyerekrablónak. A gyerek nagyon is ragaszkodott hozzá és anyának szólította, amikor épp megszólalt, mert más egyebet nem igen mondott. Hm, furcsa, mondta Gábor. Ez minden? kérdezte Sőn szűkszavúan, s újra visszanyerte régi méltóság teljes hangordozását. Egyenlőre, sőn úr, biztos abban, hogy nem említette, hová utazik tovább. Biztos vagyok benne, jó a memóriám, emlékeznék rá. És persze biztos megkerestem volna később, ha tudom, hol van, tette hozzá magában, de ezt nem mondta a nyomozónak. Rendkívül köszönöm a hathatós segítséget, Sőn úr. Nem is tudja, mekkora lépés ez a jelenlegi nyomozásban. Gondolom, viszlát. Sőn a halántékát maszírozta. Teljesen megzavarodott attól, amit hallott. Világ életében jó emberismerőnek tartotta magát, és hogy egy nő így megtéveszte, ráadásul egy olyan, aki az ő bizalmát élvezte, azt soha nem gondolta volna. Gábor tapsikolni szeretett volna örömében. Azonnal kihallgatást kért a főnökétől, hogy a további lépéseket megtehesse, miszerint az osztrák hatóságokkal felvegye a kapcsolatot, és kiadja a Frau fraukálnoki ellen. A címét már gyerekjáték lesz megszerezni, hiszen valószínű, hogy dolgozik, és akkor bizonyára adót fizet, és egészségügyi járulékot is. Csettintett a nyelvével. Az viszont ott mocoszkált a fejében, hogy ragaszkodhatott ennyire a gyerek a nőhöz, hiszen az anyjától rabolt el. Igaz, az anyja egy alkoholista léhűtő volt, aki naponta a kocsma előtt hagyta étlen szomjan a gyermekét, és ki volt, aki etette itatta. Sőt, ki volt, aki bejelentette a gyámügyön az esetet? Hámori Antónia. Gábornak kezdett összeállni a kép, mi volt Antónia indíttatása a gyerekrablásra. A kezdeti öröme gyorsan elszállt, belegondolt a nő helyzetébe és a mi érteken törte a fejét. Könnyű volt mentséget találnia neki. Őszintén szólva több mentsége volt Antóniának, de a törvény oldaláról nézve mégiscsak bűncselekmény volt, ami nem maradhat büntetés nélkül. Megrázta a fejét, és már kevésbé lelkesen indult a százados irodája felé. Tonka Elkísérte Gyurit az okmányirodába, ahol kifizette a sürgősségi ellátás díját az útlevére, így ha minden jól megy, egy hét múlva bejöhetnek érte. Vettek néhány ruhát is a fiúnak, hogy ne minden nap ugyanabban a kopott farmerben legyen. Gyurit arra a néhány napra befogadta Tonka. Ahányszor kiléptek az utcára, jeges rémület fogta el, és úgy érezte, leselkednek rá. Napszemüveget tett fel, hogy minél kevésbé lehessen felismerni. Napok óta azon törte a fejét, hogy jöhetett elő a neve. Kimondott valamit, ami esetleg terhelő lehet. Mondjuk az is elég bizonyíték, hogy sehol nem találták, valamint pont akkor tűnt el, miután az eset történt. Rettegett attól, hogy elkapják, mielőtt Gyurit elvihetné magával, és ezzel megkiúsulna a terve, Emese életét nem menthetnék meg. Bele is őrülne. Egyedül a gyerek miatt rettegett, mert végig akarta csinálni az egészet, aztán bánta is ő, hogy mi lesz ez után. Andrással minden nap beszélt, az pedig nem tudott sok jó hírrel szolgálni. Emesével is csak akkor tudott beszélni, ha éppen nem aludt de a gyógyszerektől folyamatosan kissé kábult volt. Jakabról semmit sem tudtak. Gyuri csak remélte, hogy nincs baja az öregnek. Egyik pillanatban aggódott miatta, a másikban pedig Kajánul gondolt arra, hogy az apja abban a tudatban van, hogy meglőtte őt, és semmi hírt nem kap felőle. Meg is érdemli. Gondolta, legalább észhez tér. Megvették a vonatjegyet Bécsbe, majd onnan Kirchdorfba, még arra az estére, mikor az útlevélért mentek. Gyuri megígérte Tonkának, hogy előtte még felmegy az anyjához, bár kérte őt, jöjjön vele, de Tonka nem akart újra találkozni az asszonnyal. Így is egész életemben kísérteni fog szegény pára. Így aztán a fiú egyedül ment el az elutazásuk előtti délután. Gábor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 Elsőként nyitotta ki hűveik ujját a százados, és lekönyökölt az asztalra. Ki kellene deríteni, hol szállt meg az emberünk, és esetleg magával hozta-e -e a gyereket is. Szállodák, panziók, előbb a belvárosban, majd később esetleg a külső kerületekben. Esetleg meg lehetne nézni, hát ha a volt barátjánál szállt meg, annál az Andrásnál. Utána fogunk nézni, százados úr, bólogatott Gábor. Másodszor.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 Tonka segített neki a múltkor az interneten megkeresni valamit, és még palacsintával is megkínálta, amikor az elmondta neki, hogy az anya kórházba került, szóval most nincs, aki főzzön rá. Behajolt a kocsiba, mikor a hátsó ablakot leeresztették, és csak ennyit mondott. Bizalmas. Tonka idegesen nézett körül, majd megkérdezte. Tessék? Azt mondtam, bizalmasat akarok mondani. Gyanakvó szemmel Gyurira, majd a sofőrre nézett, aki fáradtan sóhajtott. Sokat látott ember lehetett. Tonka kiszállt az autóból, Gyuri is követte, kifizették a taxit. Onnan már úgyis csak ötven méter séta a ház bejárata. Igen, nézett érdeklődve az őr szimpadiasan komor arcára, aki Gyurit vizsgatta a tekintetével. Megtennéd, hogy a mész, kérlek? nevetett Tonka zavartan. Úgy tűnik, négyszemközti beszélgetésünk van Tamással. Gyuri aréb von szólt magát, a portás fülkének vetette hátát, és rágyújtott egy cigarettára. Gyuri nem igazán volt dohányos, de az imázsához hozzátartozott a laza, vagány viselkedés, és ha ezt érzékeltetni akarta, akkor rágyújtott egy szál hosszú, aranyszínű marlboróra, amit direkt erre a célra tartogatott a farmer kabátja zsebében. Tehát, Mosolygott az őrre Tonka. Esetleg tudok valamiben segíteni? Itt volt egy pasas, egy nyomozó, mondta egész közel hajolva Tonkához. Tonkát kiverte a jeges veríték, de nyugalma terültetett magára. Igen, és kit keresett? Próbált fesztelen lenni. Magát Nóra, és még mindig itt tólálkodik a ház körül, nézett szét a fiú. Tonka is körbejáratta a tekintetét a házhoz vezető, fákkal padokkal övezett sétányon, a mellette parkoló autókon. Sötét kék Renault. Értem. Köszönöm. Fordult meg a lány, és elindult Gyuri felé. Menjen a másik oldalon be, onnan nem látszik a bejárat. Tanácsolta az őr. Kacsintott, majd láthatatlan sapkájához emelte két ujját, mintha tisztelegne. Kösz a tanácsot. Mosolygott zavartan Tonka, és megfogta Gyuri karját. Erre megyünk. A szemétledobók és a konténerek irányába vették útjukat. Mi történt? kérdezte Gyuri. Itt van a barátunk a nyomozó. Bassza meg! mondta a fiú hangosan. Halkabban! intette csendre. Biztos nem volt nehéz kideríteni, kiváláltam kapcsolatban, mielőtt elhagytam az országot de honnan a csudából tudták, hogy itt vagyok? Ki az az András? kérdezte a fiú kisé sértődötten, mint ha legalábbis Tonkának minden férfi ismerőséről be kellett volna számolnia neki. A barátom, majd elmondom, mindegy, zárta le a lánya témát. Lehet, hogy az anyám mondta el neki. Vagy várj, állította meg hirtelen a lányt. A pasas az anyám lakásából rohant le, és azt mondta, hogy a szomszéd mondta neki el, hogy bevitték a kerényibe. Mi van, ha a szomszédnak is megmutatta a képedet? Azt mondtad, meglátogattad anyámat, te is, nem? Bizony, bólintott Tonka, és találkoztam a szomszéd is, aki jól megnézett. Hát akkor innen tudják, hogy itt vagy. Tonka eddig ideges volt, de most már szinte remegett. Holnap estig valahogy el kell tűnünk. Gyuri szótlanul ült András konyhájában. A nappaliban nem kapcsolták fel a villanyt, a konyha szerencsére a másik oldalon volt. A sötétben Tonka kikémlelt az ablakon, svalóban a kék rönó ott állt, szemben a bejárattal, és halvány fény szűrődött ki a szélvédőn. Tonka összedobott gyorsan egy rántottát, friss kenyeret tettek hozzá, és fröccsöt ittak. Sajnálom, édesanyád, szólalt meg Tonka. Ha téve nem sajnáltad, vágta oda a fiú. Érezte, hogy ezt talált, nem is akarta ezt mondani, de már nem tudta visszaszívni. Tonka letette a villáját, a tányérjára merett. Igazad van, nem sajnáltam. Én akkor csak emesét láttam, és neki akartam egy jobb gyerekkort annál, amit akkor láttam. Jobb is lett neki. Hidd el, ez volt a legjobb, amit tehettél. Bár csak engem is elrabolt volna valaki. Hogy ne rohadjak 16 éves koromig a lelencben. Elbaszott egy világ ez, mondta bosszusan, és most nem volt olyan, mint egy kisfiú, inkább, mint egy idős férfi, aki már sokat látott. Minden jóra fordul, meglátod? Próbált mosolyterültetni Tonka. Az anyám 43 évese haldoklik a kórházban, az apám egy kibaszott bűnöző, a hugom meg egy másik kórházban, egy másik országban haldoklik. – Ne mondd ezt! – kiáltott rá Tonka, és az asztalra csapott. – A hugot küzd az életéért, és sokan küzdenek érte, te pedig meg fogod menteni őt. Gyuri lehajtotta a fejét. – És aztán? – Aztán mi lesz? – Hazugságban éled tovább az életed? – Vagy elmondod, hogy én vagyok a bátyja, te pedig elraboltad őt az anyjától? – Meg fog bocsátani szerinted? – Elfogadja majd, hogy az egész élete egy kibaszott hazugság volt? Tonka a tenyerébe temette arcát, sírni kezdett. – Ne haragudj! – szólalt meg kis idő múlva Gyuri. – Nem akartalak megbántani. – A lány vállára tette a kezét. – Igazad van! – nyögte a tenyerébe Tonka. – Ha Emese meggyógyul, ígérem, elfogok neki mindent mondani, mert te is és ő is megérdemli az igazságot. Meg fogja tudni, hogy a bátja mentette meg. Levette arcáról a kezét. Szeme vörös volt a sírástól. Kifújta az orrát, nagyot sóhajtott. csóhajtott. Minden tiszta lappal kezdünk majd. Eltűnt a kék rönó. Kukkantott ki Gyuri az ablakon. Akkor szedjük gyorsan össze magunkat. Nem volt sok holmiuk. Gyurinak elfért egy hátizsákban, Tonka az apró kézibőröngyét hozta. A udvaron sikerült visszaváltani a másnap estére szóló jegyet. Hajnal háromkor jött egy vonat, ami fél ötkor indult Bécsbe, így megvették arra a fülkés helyegyet. Bécsben sajnos várniuk kell fél napot a Kirsdorfi csatlakozáshoz, de inkább ott várjanak, mint itthon, hiszen bármikor feltűnhet a nyomozó, aki tonka számára megfoghatatlan módon, de mindig megjelent. Egy dermesztően hideg váróteremben várták ki azt az öt és fél órát, amíg az express megérkezett. GÁBOR Tegnap este figyeltem a házat éjfélig, de a nő nem ment vissza. A portás azt mondta, nem látta az utóbbi néhány napban, mondta Gábor a századosnak. Ezek szerint már elutazott, vonta le Tarnócé a következtetést. Itt van az osztrák címe. Kinyomtatott e-mail csúsztatott az íróasztalon át Gábornak. Este küldte az osztrák rendőrség, a nő benne van az adóhatóság adatbázisában. Ma elutazik Bécsbe, ahol két civil nyomozó fogja várni, és elkísérik, vagyis elviszik autóval Kirchdorfba. Tekintve, hogy ez nemzetközi ügynek számít, az osztrák hatóságok megadnak minden segítséget. A szobafoglalás már el van intézve a városban. Civilként fognak bejelentkezni, mivel egyelőre nem szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet. Kirchdorf egy kisváros. A közelben síparadicsom működik, és kiránduló helyek is vannak, ami jelentős turista forgalmat bonyolít télen-nyáron. Nem lesz így feltűnő a baráti társaság. Magára bízom, milyen módszerrel kerül a nő és a gyerek közelébe, de csak akkor lépjen, ha már teljesen biztos a célszemély beazonosításában. Ez nagyon fontos. Megértette tizedes. Gábor nagyot nyelt, bólintott. Egy hónapja még álmodni sem mert volna arról, hogy egy ilyen akcióban vehet részt. Mit részt? Ő maga fogja irányítani. A vonatjegyet átveheti a pályaudvaron a 11-es pénztárban, már megrendeltük. Este hatkor indul az expressz. Itt vannak a papírjai és az engedélye. Köszönöm a lehetőséget, százados úr, pattant fel Gábor. Szeretném, ha nem vallanak udarcot, fiam. Ilyen lehetőség nem sokszor adódik egy nyomozó életében, és főleg nem a pályája kezdetén. Tarnóci nagyapássan elmosolyodott és felállt. Igyekszem mindent tőlem telhetőt megtenni, százados úr. Ezt el is várom. Ha sikerrel jár, akkor prémium jár az alapfizetése mellé. Elmehet tizedes. Sok sikert. Tarnúci százados leült az asztala mellé, jelezve, hogy befejezte a beszélgetést. Gábor még ott toporgott a másik oldalon. – Van még valami? – nézett fel az. – Százados úr, ha elfogjuk hámori Antóniát, akkor mi lesz a gyerekkel? – Milyen gyerekkel? – kérdezte szórakozottan a százados, miközben visszatért a pillantása jelentésre, amit elkezdett olvasni. – Ja, a gyerekkel? – Feltételezem, hogy visszaadják az anyjának. – motyogta. Az anyja kórházban van, torok rákos, néhány napon belül meg fog halni, ha még nem halt meg. Tarnóci felnézett rá, levette szaru keretes szemüvegét, és a szárát kezdte rákcsálni. Akkor majd megkapja az apja, mit tudom én? Ez már nem a mi dolgunk. Az apja egy bűnöző. Elj a mindenit, hát majd akkor állami gondozásba kerül. Nem ő lesz az egyetlen. Hessentette el Gábor gondolatmenetét, mint egy idegesítő szúnyogot. Lelépni! Gábor halkan kiment a szobából. A százados letette a jelentést a kezéből, és az ajtóra merett. Túlérzelgős rendőrnek a fiú, de majd megedződik az évek során. Persze az élet nem mindig igazságos, de aki bűncselekményt követel, annak bűnhődnie kell. Ez nem egy kibaszott Sztárszki és hacs Lecsapta az asztalra a szemüveget, és az ablak felé fordult